Biografii Memorii Filmul Casablanca Scenariu de Cristina Corciovescu Duminică, 7 decembrie 1941 Ranchul regizorului Michael Curtis Nu, nu, Mike, n-ai dreptate Roosevelt e mult mai șmecher decât să Acum un an, când și-a declarat în fața națiunii neutralitate A făcut-o pentru că nu avem control E, da, <laughs> altfel nu se alegea pentru a treia oară președinte Dar și atunci și-a lăsat-o portiță de scăpare Sim minte ce-a spus? Ce? Vă asigur că nu-i vom trimite pe băieții noștri să se bată într-un război străin bine, străin Deci el asta așteaptă Că războiul să devină și al Americii Atunci de ce stă cu mâinurile în șin? De ce? Aha! Păi tocmai asta e că nu stă Ce crezi tu că degeaba s-a dus el acum câteva nu se întâlnească cu cercet pe mare? Crezi tu că degeaba aprovizionează cu atâta ostentație Anglia torpinând blocada germană? Crezi tu că degeaba a cerut Congresului să autorizeze în armarea vaselor noastre comerciale ca să se apere singure în caz de atac? Hal, dragă, eu nu înțeleg de ce nu puteți discuta politică Nu mm. să, să vă certați. Dar cine se certă, dragă? Îmi cer doar să explic prietenul meu, Michael Curtis, alias Mihaly Kertes, că un război nu se mai poate porni ca pe vremea lui Atila. <laughs> Hai, <laughs> lui? Hai, Luis, lasă-te pe gubașă. Mai bine vino să-ți arăt ce ca pur le-a cumpărat Mike O minune, o minune nu mai chiar sta mai bine la curse cu un jocheu în spate Decât să fie călărit în fiecare dimineață De un zdrahon De un metro ce camba Ascultă la mine Nici Hitler nu prost Interes la el e America neutră Așa că degeaba punem noi pușcoți La fiecare vapor Că nu așa ieseră se Se va evita ceva care să-l declanșeze Toată lumea își dă seama că Așa nu se mai poate Dar în ochii americanilor, Roosevelt are nevoie de o provocare mm. Știu că treaba e iminentă Dar eu mă gândesc pe Hai, O să luptăm și gata mm. Dar îți dai seama ce înseamnă asta? Uuuu, uh -uh, Nu gata uh, a -i, a -i... Venim, venim, dar te rog Fără o la mai încet. <laughs> <laughs> Abia n-am refăcut după criză Așa ai. Și apoi ce o să-ți de Hollywood? La anul se prevede o producție de 420 de filme, dintre care studioul nostru va face 50. Mm -hmm. Cu cine vom lucra dacă oamenii noștri pleacă la război? Trăim și vedem. Deocamdată îi sprevim Sinfonia Americană. Păi nu mai e mult. În câte suntem azi? În 7. Da. Peste 10 zile e prima vizionare cu publicul la Pasadena. Vedem ce zic spectatorii și dacă totul e în regulă, te apuci de altceva. Ok. Știi ce mă gândeam... Ce ar fi să te împaci cu Errol Flynn Ce să îmbreluați seria filmelor pe capă și spadă nu? Ce? Cu Flynn? Mm -hmm. Niciodată Eu nu uit că a zis la mine Ungur se toți de singe <gătări> Păi dacă ai pune să li se scoată apărătorile la florete <gătări> Era film cu pirați, nu cu domnișoare de pensiune. Oh, pension. Hallmark, veniți ah. E un comunicat important la radio da, Ce? Ne-au atacat japonezii <gătări> Vom reveni peste câteva ore cu date mai precise asupra pierderilor suferite de forțele noastre armate în cadrul acestui atac. Ce zis? Ce, ce, ce s-a întâmplat? Japonezii au bombardat baza de, de la Pearl Harbor. Când? Nu am inteles prea bine. Ei încearcă alte posturi. Poate lămuririle muri. Lasă-o pe des. Deși nu cunoaștem amploarea dezastrului de la Pearl Harbor, E limpede că acest atac, prin surprindere ale scadrilor japoneze, a urmărit să anihileze flota americană din Pacific, mm. constituind totodată o provocare la adresa neutralității noastre. În mm. mm. mm. continuare, domnul John Hopkins, directorul Departamentului de Politică internațional, al postului nostru de radio. Ce credeți că va reprezenta acest atac în evoluția situației internaționale? Mm. N-aș vrea să avansez unele afirmații înainte de a auzi cuvântul președintelui Roosevelt. Mm. Ceea ce vă pot spune însă cu siguranță este că de, de până acum a națiunii americane, pace cu orice preț, a devenit de domeniul trecutului. Mm. E ce spune? -nce -că -că Cifre neoficiale este measă că pierderile se ridică la câteva miliarde de dolari, reprezentând avarierea parțială și distrugerea totală a majorității fortinavale Extra. și aeriene aflate la Pearl Harbor. Închide, Astea. Copii, poate că ar fi mai bine totul să mâncăm, să hai! Nu te speră dar uh, vă asta mea a tot cheful. Hai, ca să luați. Mi Mike, mai ne vedem mâine la studio. Da, dar bine. Marți 9 decembrie 1941, biroul lui Hal Wallace de la studiourile Warner. Neașteptatul atac criminal al japonezilor în Pacific reprezintă punctul culminant al unei decade de imoralitate internațională. Bandiți puternici și bine înarmați și-au adunat forțele pentru a împinge în război întreaga rasă umană. Provocarea lor este lansată acum și împotriva Statelor Unite. În mod mișelesc, japonezii au încălcat îndelungatele raporturi de pace care domneau între noi. Congresul și poporul Statelor Unite au această provocare. Împreună cu celelalte popoare libere, suntem angrenați în acest război nu pentru a cuceri, nu pentru a ne răzbuna, ci pentru a asigura liniștea și siguranța copiilor noștri și nu numai ai noștri. Pentru că nu va fi suficient să îndepărtăm pericolul japonez atâta vreme cât restul lumii rămâne sub dominația lui Hitler și a lui Mussolini. Vom câștiga războiul și vom câștiga pacea ce va urma. A vorbit președintele Statelor Unite ale Americii, Franklin Roosevelt. Eh, asta e. Ia-ți spune, Stefan. Care e Marfa? Am găsit o piesă care cred că se potrivește momentului. Vezi să nu fie vorba prietenului meu, Mike Curtis, vreodracia patriotardă, <laughs> că publicul nu înghite. Nu, nici vorba, e o melodramă excelentă, ah. plină de culoare, ritm și tensiune. Are conflict psihologic și un rol principal bun pentru bogart, caniei sau raft Stai, stai, stai, blând Eu ca n-am despre ce e vorba Iar tu ai și ajuns la distribuție Spune <laughs> în două vorbe, autor, titlul, subiect E scrisă de Mare Barnett și John Ellison N-am auzit, începe bine Îi zice, toată lumea merge la Rick La ce? La Rick E numele localului de noapte în care se petrece acțiunea Și totodată numele personajului principal bine. Rick Blaine, fost avocat parizian Devenit proprietar de bar în Casablanca spune piesa asta s-a jucat undeva? Nu, nu de ce? Din cauza poveștii de dragoste dintre Rick și o tânără americană Care îi cedează ca să obțină o viză pentru Statele Unite Bravo, știi că îmi place Ce-ți imaginezi că Warner și-a propus să abordeze standarduri imoralității? Ha, și că ce nu merge pe prăduri merge la noi, nu? Stai puțin, domnule Voyalis. Nu mă luați așa. Îmi puneți tot felul de întrebări și nu am putut să vă spun exact despre ce e vorba. Bine, bine, hai hai, spun. Uh, Acțiunea se petrece în zilele noastre la Casablanca, orașul în care refugiații europeni vin cu speranța de a procura un pașaport pentru America și de a scăpa mm. astfel de amenințarea nazistă. Majoritatea tranzacțiilor au loc în localul lui Rick Blaine și în cafeneaua Papagalul Albastru. Într-o seară apare Victor Laslo, un patriot ceh urmărit de naziști, căpetene importantă a rezistenței, însoțit de frumoasa Lois Meredith. Lois și Rick s-au cunoscut și s-au iubit cândva la Paris unde Ric era un cunoscut avocat și avea familie Dați-mi voi, ea l-a părăsit fără nicio explicație și Rick mai suferă încă pentru că o mai iubește Prefectul orașului din Casablanca și maiorul German Strasser vor să-l împiedice pe Laslo să plece în America Lois încearcă să-l convingă pe Ric să procure vizile de care are nevoie El o refuză Ea îi spune că-l iubește și că vrea să rămână împreună cu el la Casablanca Dar Laslo trebuie să plece cu orice fiind în mare pericol. În final Rick le înlesnește plecarea amândurora și el se predă autorității da, da, nu sună redație, trebuie prelucrat. Redactează-mi până mâine un sinopsis scurt și unul lung pe care să le dăm la referință. Săptămâni mai târziu în același birou Eneas, n-am auzit părerea ta Eu cred că poate ieși un scenariu Ceva în genul filmului Alger Făcut acum doi ani cu Charboaie și Hedy Lamar Care Alger, domnule? Subiectul ăsta e o imitație grosolană după Grand Hotel Nu, nu înțeleg de ce trebuie să facem din el un film a fost scrisă ca piesă, să rămână piesă. Mai bine investim ceva în montarea ei pe scenă decât să cumpărăm dreptul de cinematografie. ne pierdem vremea cu sugestii financiare în loc să discutăm posibilitățile texturii. Putem face din subiectul acesta și cu personajele astea un film de succes sau nu? Asta e important. Tocmai asta e, Hall Personajele și situațiile sunt foarte convenționale și stereotipe. Nu merită să dăm bani pe ele, înțelegi? Nobel, mai e nebunit cu grija ta pentru buzunarul lui Jack Warner. Spune asta Totuși, eu zic că are și un film bun. Deși unele personaje ca depidă cel al prefectului francez Ar trebui mai precis conturate Iar unele situații ridică probleme de cenzură Dar ceea ce îmi place mie este că acțiunea sugerează O temă interesantă și de mare actualitate Ideea că oamenii care și-au pierdut credința în idealurile lor Sunt înfrânți încă înainte de a intra în luptă Așa s-a întâmplat cu Franța Așa se întâmplă în piesă cu Rick Blaine da. Domnule Wellis, domnul Warner pe direct Da Da, te ascult, Jack. Da, tocmai asta făceam. Sunt aici cu băieții, dar n-am prea ajuns la nicio concluzie. E, vezi bine, vom hotărâ. În ceea ce mă privește, eu sunt pentru. I-am găsit și un titlu. Casa Blanca. Ce zici? 16 ianuarie 1942, în biroul lui Jack Warner. Hello! Hello. Intre, intră, hall, intră. Bună, Jack! Bună, bună. stai, stai. Spune cum merge Casa Blanca? Merge, merge! Ce merge! Ți-am dat mâna liberă să produci tu filmul ăsta, și am impresia că te împotmolit. E, e delicată problema scenariului. Eneas McKenzie, care inițial s-a arătat destul de entuziast, a început să bată în mm. retragere, așa că trebuie să-l schimb cu frații Epstein. Păi schimbă-l, domnule, dar niciodată filmul ăsta. Să știi că eu n-am de gând să îngrop 20.000 de dolari cât m-au costat drepturile piesei. Nici o greșește că nu-l te-ai hotărât la un regizor? Nu încă Dar ce aștepți, domnule? Ce aștepți? Pleznește lumea în jurul nostru Generalul MacArthur Manâncă o bătaie cum cu moartea în Filipine Joe Louis bate și câștigă Titlul de campion absolut Și voi dormiți! ce ceva de uileam, Wild. I-am trimis sinopsisul La San De acum 10 zile N-am primit niciun răspuns În schimb mi-a scris Un prieten comun Stai să-și citesc mm. Dragă Hall Wilder, joacă Jean Remy cu Zanuc Până la 3 dimineața. Îți dai seama că nu-i prea rămâne timp de altceva Scenarul tău așteptă la rând cu altele la fel de necitite trimise de Samuel Golden personal Ce zici? Ce să zic? Ce să zic? Că în condițiile astea nici n-are rost să insiști Găsește pe altcineva M-am și gândit Mike Cartes. Perfect Ați lucrat multe filme împreună Sunteți și prieteni, ceea ce e cam rar la tine stai, stai, stai, stai, stai. ce e un reproș? O constatare în privința distribuției În ce stadiu ești? Trebuie să mă consult cu Mike Mai Eu mă gândeam la Humphrey Bogart și la Sheridan. Mm. Mmm, Păi, acum câteva să vedem spune ceva de Roland Reagan Aha. Chiar și în Hollywood Reporter a publicat citirea Da, da, da, da, Reagan nu e disponibil Domnule Warner, si. domnule Warner, iertați-mă că vă derangeți no? Dar trebuie să vă anunț o veste proastă a murit Carol Lombard nu. Ce? Nu se poate Cum? Când? Azi dimineața într-un accident de avion a, lângă Las Vegas a, Ce nenorocire, bietul clar găi, bă, Trebuie să fie la pământ, să iubeau atât de mult Dragă, hol, dragă, trebuie să-l găsim Să vedem ce putem face pentru el mă. 15 martie, 1942 În ranchul lui Michael Cartes Ah, ce... mm. Filip Te rog, Filip, dă pagina 10 Filar al dracului Ia aici o replică și nu-l mai găsesc Care? Am adus al patrulea rând de cafele Și unde? E cazul Mulțumesc, să faceți și voi o pauză, copie, 10, 10 Vezi, dragă, tu Tu te ce? de te culcă, că vom face un noapte albă Uite, Iar... l-am găsit mm. Aide, două luni o lună și mai bine m-am obișnuit cu nebunia asta voastră. Și-a început totul părea atât de simplu, vezi? Dar n-a fost simplu deloc. Povestea era din capul locului confuză. Mm -hmm. uh -huh. Abia acum începe să se lumineze. Oh. Cu condiția să definim personajul fetei. Bine, atunci vă las spor la treabă. Noapte bună, noapte bună, Ciocola, am iubita. Ah. Noi vă facem următoarea propunere. Flokemeiiza. Ah. Zăiște, tebi bișor, bișora, <laughs> gemen, dar vorbiți pe rând. Nu, să știi că S ni se întâmplă, se întâmplă. destul de, de să spunem același lucru în același timp. Ne surprinde mereu gândind în aceeași termen o problemă. Altfel no. cred că nici yeah. n-am fi putut să scriem scenarii împreună. Dar nu, asta, nu. De ce Ilza? La mine nu numele supăra. Loiz, Ilza, tot un drag. La mine supără caracter. Păsărică, asta e cam imoral. Ne? Da, nu ești primul care remarcă. Printre altele, pentru asta nici nu s-a jucat piesa pe scenă. Păi, tocmai. Domnul autor, eu o iubesc la Paris cu Rick, o măsurați și cu copii Aha. Asta încă nimic nu e, dar a combinat cu altul și ascunde de Ric ah. Iar când se întâlnesc, întotdeauna la Casa Blanca, ea vine cu Laszlo și hop, iar cu Rick pentru pasaport. Iar tocmai asta ne-a frapat și pe noi și-am schimbat. Bun. Deci, nu mai cheamă Lois Meredith și Ilza Lund Nu e americană, ci nordică. Daneză, suedeză, norvegiană, ce vreți dumneavoastră? Bun. Când îl întâlnește la Paris pe Rick, este nevasta lui Laszlo pe care îl crede moarte un lagăr de concentrare. Se întreghește la prima vedete de Ric, căruia i-am suprimat nevasta și copii, așa A. că e liber să iubească pe cei îi Sunt fericiți împreună și fac planuri de viitor. Dar ia, află că Laslo trăiești. Laslo, pentru care nu trește mai degrabă o afecțiune bazată pe admirație și devotament. Și se de desparte bravo. de Ric fără să-i dea vreo explicație, deși e singura ei dragoste adevărată. Mm. Și îi lasă la hotel un bilețel de adio. Bravo, <laughs> Bravo, îmi place. Dar bine, bine, numai Uf. că adio, în Sheridan. Ha. Da. Da. Nu prea mai merge. Ar trebui o actriță europeană. A, da? da. A, a. ce zice de Hedy Lamar? Nu. No. Care a avut un succes într-un rol similar în filmul acela? Nu, no, are contract cu Metro? Asta n-ar fi o problemă. Îl rog eu pe Jack să vorbească cu Maia și să eu cer. Stați, stați că sunt chiar. Plicam târziu. A, nu, el ca și mine lucrează 16-18 ore pe zi. Ia. Da. Alo, Jeff? Da? Iartă-mă te drângezi la ora asta. lasă introducere, spune repede că tocmai ascultam știrile de pe front. Mm. E groasă, Hall. E groasă. Atunci să te mai târziu. spune domnul o dată. Lucrez cu Mike și cu epstein mm. Ne-am răzgândit în privința lui Ian Sheridan și am vreau pe Hedy la Mar. N-ai mm. putea să vorbești tu cu Mayer, ha? Mută-ți gândul, Hall. am cercat de pentru un alt film și lui m-a refuzat net. Zice că nu dă pentru nimic în lume, inima noi Ce vrei, a crescut cota de când cu Da, asta e Bine, Jake, îți mulțumesc Chiar că n-ai spor la treaba Ce? Dai ai făcut nimic, S-a aranjat Nu se face, Nodă. Să mai căutăm? Tot printre actrizele străine Edviș, făier Am văzut-o de curând De la Myerling la Sarajevo Și nu mi-a Ah! A! Ar mai fi o franțuzoică. Una tânără frumoasă cu niște ochi minunați albaștri. Mm. Michel Morgan. Ah. Tocmai termine de filmat ceva la el ca un regie lui Stevenson. Nu, no, nu, no, nu, no, domnule, nu. No! Am o soluție colosală. Hey. <laughs> nu ziceați voi că Ilza e nordică, pură, inocentă? Cine e mai nordică, mai pură, mai inocentă decât Ingrid Bergman? Ah, da, da, și cădem din oh. lac în puț. Pasta asta ține Zelnic sub cheie Lasă tu cheia lui Zelnic Cum ajungem noi la înțelegere cu el? E bună ideea mea sau nu? Geniala! Luni îi trimitem scenarul, lui Zelnic Ca Care e scenariul? Scenariul? Ah, da, că bine ziceți, nu e gata Atunci, fiți atenți Vă duceți voi doi și îi povestiți Cum vă pricepeți mai bine În cor, la rând, mai să-i placă 18 martie 1942 în biroul lui David Zelnik. și atunci pleacă împreună. Eventual în sudetele marseiezii. Da, da iertați-mă, domnilor, dar mi se pare că am confuz. Femeia asta nu prea știe ce vrea și mai ales nu știe pe cine iubește Doamna Bergman, oh. e doar o primă formă Să mai pot face modificări, precizări da, N-aș vrea să vă jicnesc, dar din punctul meu de vedere, al carierei mele Rolul nu se compare cu cel al Mariei din cui bate ceasul Pe care mi l-a propus studioul Paramount Stai, stai, stai, Ingrid, nu te pripi, propunerea aceea nu de. e deloc sigură Noi vă mulțumim foarte mult și într-o zi, două, îi voi Domnul da un zilnic. răspuns lui Wells La revedere, doamnă Bergman La revedere la revedere, domnule la revedere. la revedere. Cum nu e sigur, David? Doar mi-ai promis. Ți-am promis, ți am promis. Fac și eu ce pot. Doar nu e o grada mea. Cei de la Paramount mi-au spus Ascar vrea să-i dea verei Zorina rolul. Da de unde a mai răsărit și verei Zorina asta? Ai să râzi? De lângă tine, din Norvegia E de felul ei balerină și o cheamă de fapt Hartwig sau așa ceva Dar nu asta este important Important e să nu dăm vrabia din mână pe cioara de pe gard Ba important e că m-ai adus aici la Hollywood de aproape 3 ani Și că practic șomez. Cum șomez? Cum șomhez? Ai făcut deja patru filme. dintre care primul n-a făcut decât să repete versiunea suedeză, al doilea a fost o prosioare al treilea un siropel, Iar al patrulea a trebuit să mă lupt cu ghearele și cu dinții ca să-l capă. Dacă nu era genul tău, tu ești un genul. Rolul fetei din Dr. Jekyll și Mr. Hyde nu era pentru tine. Dar cum nu era pentru mine, David? Cum? Când am demonstrat că pot face și altceva decât găsculițe oh, suave oh, Te rog să nu mai începem bine cunoscuta discuție în contradictorie pe care o știam amândoi pe tine afară. Tu îmi spui da. că vrei roluri cât mai variate, că așa se obișnuiește în suede? Iar eu îți repet că aici, la Hollywood, se poartă tipajul Fiecare actor se cantonează în tipul de roluri care i-a adus succesul Da, deci încă un rol ca toate celelalte Care nu o să însemne nimic pentru cariera mea Asta vrei? O, o să însemne foarte mult Cu asemenea poveste de dragoste Nu te întâlnești în fiecare zi Mai ales că partenerul e Humphrey Bogart Humphrey Bogart forma o pereche minunată da, sigur că da, tot e cu un cap mai mic decât mine Drept să-ți spun... Nici ideea de a juca cu bogar nu mă prea încântă Mă sperie reputația lui de pe țiban și de scandalaciu Dracul nu e atât de negru pe cât pare E drept că bea țeapăn și că se ceartă mai ales cu nevasta sa <coughs> Dar îi și place să cultive această imagine despre el Pe de altă parte pe de altă parte să știi că e un profesionist foarte serios Și oricât de beate ar fi noaptea, dimineața pe platou Se trezește ca prin farmec Of, David, David, David Așa vă tu de mă păcălești mereu Bine, bine, voi fi Ilza Lund Bravo Așa te vreau. Și dacă o fi să fie, punem noi mâna și pe rol din cui bate ceasul. Zău, îmi promiți? La revedere, Ilza Lund. La revedere. Vem-te rog legătura cu Elis. Recapitulăm ultimile știri. După înghețarea salariilor și a prețurilor, se preconizează o nouă măsură cu repercursiuni antiinflaționiste. Suprimarea oricăror greve pe toată durata războiului. Constructorul de nave, inginerul Harry Kaiser, a declarat că în cel mai scurt timp flota americană va deveni una dintre cele mai mari forțe navale din lume. Generalul MacArthur a fost numit comandant șef al armatei din sud-vestul Pacificului. Domnule țelnic, aveți regătura. Bună ziua, Hal. vreau să-ți transmit că suntem de acord, dar cu o condiție. Ți-o dau pe Ingrid, dar o vreau pe Olivia de Haviland. Aprilie 1942. Cocktail cu prilejul premierei filmului Marea Lovitură de lui Zayler Vai, lui dragă! Vino să te mi-a plăcut grozav filmul tău, zău că mi-a plăcut E foarte drăguț Deși să știi că în locul la Fleming puteai să mă iei pe mine Dar puteai să mă iei pe mine ai auzit? Știam de mult că geniu prost. a auzit Tu drăguț, parcă un film despre un criminal poate fi drăguț Ce vrei, drag, lunează și lor cum poate Ăsta da. e cel mai inocent <sus> sistem la, la. ei Ascultă-mă pe mine, Daniel Hollywoodul e în mare pericol. Tu știi ce înseamnă aproape 4.000 de oameni plecați pe front? Peste 20% din personalul studiourilor. E foarte mult, dar să se vor face. Trebuie să se facă. Guvernul cere cu insistență ca studiourile să contribuie la menținerea moralului populației. A face filme a ajuns o necesitate politică, dragii mei. Mai ales că producția europeană e ca și inexistentă. Europa! Eu și eu asta, dar cu cine lucrăm? Să vă spun ce mi s-a întâmplat săptămâna trecută. Iasă. Ea. Bughi, te felicit. Fa rol frumos. Mm -hmm. Mai ales, sfârșit, plăcut la mine. Mulțumesc, Mike. Asta nu înseamnă că plăcut și film. Mm -hmm. geaba zice mare lovitură. Să vadă zailer ce lovitură dăm noi cu Casa Blanca. Ascultă, ascultă, Mike. Chiar vreau să stau de vorbă cu tine. Mm. Când ziceai că începem filmările? 25 mai, luna viitor. pe oh, oh, cu... cu scenariul ăla chinuit, nu știu ce fac gemenii. Se uită Ea? unul la altul. Ah, tu nu știi plecat la Washington Venit în loc Hoar Hucuc La Washington? Ce să fac acolo? Bum, film de război pentru Frank Capra Și cum de i-a lăsat, Wells? Lăsat? <laughs> Cred că Hall împins să plece Se cam în podmoliste. Hall zice că nevoie de ochi proaspăt. Mie mi-a plăcut ce a făcut Coca La dramatizarea aceea radiofonică După războiul lumilor ah. Cu care Orson Welles a băgat o țară întreagă în sperieți da, atâția, atâția scenariști la un film. Știi tot cum e cu copilul cu multe moașe. Oh, muncești acum la personajul tău? Slavă Domnului! Eu am spus de mult că e prea, prea rece, prea, prea suspicios, prea ostil. Așa e? Mm -hmm. da. Și pe urma de când i-au scos tot trecutul, nevasta, copii, profesia, da. a rămas fără sare, fără pipă. <laughs> scuzați mă că v am întrerupt. Sunt Mirie Darhana. Regret, domnule dar nu dau interviuri. Eu nu sunt ziaristă. Sunt de la Sindicatul Actorilor. Vreau mm -hmm. să discut cu dumneavoastră problema contract. Și să mai discutăm, domneșoară. Tot vorbim de atâta vreme și nu se face nimic. Da, da. Vedeți că acum tot mai mulți actori sunt nemulțumiți. Unii intentează chiar și procese producătorilor. C -c -c cum să fie mulțumiți când studiourile ne leagă de ele pe de 7 ani de zile ca pe de moșie în mediu? Tocmai! Trăim în prim feudalism, asta e. Dar ce pot face împrumut în între studiouri, de ce? Din joi în Paști. E, uite că Zelnick îl dă pe Ingrid pentru Casa Și eu ia, în schimb pe Olivia de Haviland. Știi asta? Gugi, okay. da. nu mi e mie pe domnișoara? Uh... Sperie Ferie Berhat. cum? Termină, termină, măi, nu te dau în că te pocnesc. Pe mine? Te dai la blondine, Da. Nu-ți mai ajunge Ingrid Bergman Și n-am apucat să lucrăm împreună și ai și început Ingrid Bergman, singura doamnă de la Hollywood Eo. Eo. Dacă ea e singura doamnă pentru tine, eu ce sunt? Hai afară că ți eu ce ești da. La revedere, Mike ah! Te gaud eu no, zilele nu astea Nu mă doare 25 mai 1942 În studioulle Burbank Primul tur de manivelă la filmul Casablanca RIC RIC, unde ai fost aseară? Nu mai țin minte Ce faci de seară? Nu știu mm -hmm. Nu-mi place să fac planuri Gindem de băut Ajunge, Ivonne no. Hai băut am bă În clipa asta pleci acasă Cic taxi și conduc. Vezi să te repede Am Hai Hai Hai Nu, te... nu disprețui femei. Într-o zi pot deveni rare Cine știe poate acum vom. Nu să mă mai respingă E avionul de Lisabona tu de ce nu te întorci în America? M-am întrebat adesea Ai omorât pe cineva? Ai răpit nevasta vreunui senator? Ai furat? Toate trei În fund de ce ai venit aici? Pentru ape minerale Care ape minerale? Suntem în deșert Am fost informat greșit Stop! Stop! Stop! Stop! Stinge lumina! Stop. Stinge, lumina. Stop. Stinge lumina. Ivan! Ivan! Ivan! Mm -mm. Unde ești, Ivan? A, Ai, Ivan? Nu se poate! Nu se poate! Nici nu început bine și gata, e disciplina! <fie> În condiții astea, nu pot să lucrez! Nici scenariu, nici actorii! Sunt facem de prânz! Ascultă, fetițo, când da. lucrezi cu mine muncare, nu nevoie! Da, Ia mai bine da. o aspirină! Gindește-te la rolul, nu-mi place, nu-mi place, nu să arată, nici, dama, nici cu Cona. Nu ești nimic. Și tu piat nu-i că te-au scrbănat, nu-i te Mai boci la mine, nu boci la mine că mă supă de-a Gata! Boghi! E bine, așa, sec chestia cu ape minerale. Vreau o pauză mică înainte de răspuns, da? Da. Arsă. Filmăm ca de obicei când contra când. una aparat pe renou, una aparat pe Ric. Hai, vezi cum? A pris în 5 minute, filmăm. Domne, arte, domne, de ce ai cerut un proiector pe podea? N-am înțeles. Pentru că vreau pe peretele din față, umbra plantei este anunțată. Hello, Paul! Hello! Îmi pare bine că suntem împreună pe aceeași galeră. Atmosfera pare cam încărcată. Sper ca măcar noi doi să nu ne pierdem simțul umorului. Pe cuvântul meu, dragă, dacă te mi se păruiau în toată legea. Cum așa, în mijlocul magazinului. Da, se băteau pe o bucată de dreptate naturală. Și mai tu și San Francisco cu al magazinului asta din în mai ni Comerțul cum japonez. cine a chemat la telefon? Ha? Și ce vrea? Și că s-a gândit la flashback de la Paris și că să mai discutăm. Eu credeam că l-aș și scris Ne așteaptă seară la el, hol Eu spun la tine, clar și răspicat, în condiții astea, nu lucrezi! Dar ce bate în joc? Am început o poveste neterminată, fără sfârșit asta, nu nimic N-am nici textul care trag, păi mâine, două dracului, preșcenariș, se agită de patru luni și la urmă nu iese nimic Maic, nu te enerva Să nu enervezi, cum să nu enervezi? Să nu încep iar cu poezia cu vremuri, crede că nu mai ține, că nu din cauza războiului, a raționalizării benzinei și zahărei, nu poți să trimile scenariului. Discutem de seara cu co! Domnule Curtis, vroiați să vedeți costumul doamnei Bergman din prima secvență, uitați ăsta e. Mike, nu ți se pare prea elegant? Doar merge la bar de noapte, nu la piața! că nu te enerva, stai de să ne gândim! Enerva. Ilza și Laslo sunt refugiați, peregrinează dintr-o țară în alta încercând să scape de amenințarea fascistilor. asta motiv să îmbrace Bineînțeles că nu în strențe, dar nici nu pot căra cu eu garderobă întreagă. Ei vin la Ric după pașapoarte, nu pentru discuții. Cum vrei, cum vrei, lasă! -mi. Cum vrei! Eu vin ce filmare, Ilza! Anunță toată lumea la cadru! Oftim, vă rog! Atmosfera de bar, am de bar am spus Arată! Vă rog Arată! Arată! Arată! în Arată! Arată! Arată! Arată! Arată! Degeaba, seară, acasă la Howard Koch. De eu nu văd rostul acestui flashback. Ma oh. chiar strică, diluează. Nu, no, eu repet la tine pentru a mea oară este moment cel mai important e. pentru relația lor. Atunci e întâlnit, iubit mințit, despărțit dacă nu punem ce mai rămâne din poveste de dragoste? Aici, aici, Mike Tu pui accentul pe povestea de dragoste Eu pe contextul politic, Ei, o, pe lupta astea. împotriva fascismului Și tu cum vrei să rezolvi trecutul celor doi? Cu repliș presărate aici și colo Nu, domnule, nu, domnule Filmul ăsta nu se face, vă spun eu Adică A -a cel puțin, nu de mine Eu nu vreau să îi îmbolnăvesc Stai, Mike, nu -l o lua așa în să Doar mai aici ca să discutăm, nu? Pe ce de patru luni, mai, discutam În doi, în trei, în cinci, în 10, Discutam La asta nu-i nimeni <laughs> Hol, tu caută un alt regizor, vorba ta. asta e Uite, uite ce face, Mike Cox scrie secvența, tu o filmezi și la sfârșit vedem cum arată Da, vedem da. ce zice și publicul la premier Vă spun eu că o să dilueze tensiunea Vom vedea Sigur, diluează Deci, deci cum începe? Eu zic eu zic că o imagine a arcului de triumf, ca să se vadă că e la Paris. Spectatorul știe că s-au cunoscut la Paris. Doar e după scenarii întâlnirii din bar. Uite, uite, uite o oh, am aici. Uh, Reno vrea să facă prezentările, dar Ilza i ia înainte. Ne cunoaștem... Bună, Ric, Ric. Ne-am întâlnit la Beloror în ziua când au intrat nemții în Paris. z-a drăguț din partea dumneavoastră că nu a uitat. Ric, așa ceva, nu se uită. Nemții erau în cenușiu, dumneata era în albastru. N-are importanță. Vă ce dacă ne amintim. Bun, nu trebuie niciodată. Bun, pot să continu. Așa. Bun. Urmează câțiva cadre cu ei fericiți. În mașină, invaporați pe lac. Trecând pe lângă notre dam ca să mai precizăm da, da. Foarte Da. Și pe urma scena din camera. Da. Peste câteva zile pe platoul de filmare Liniște! Liniște! Liniște! filmăm. Motor! Trec! Cadrul 37, filmat 4 Cine ești adevărat? Hm? Ce-ai fost înainte? că era vorba să nu mă întrebi Ai dreptate, iartă-mă Însănătatea ta, fetiță Aș da orice să știu la ce te gândești în clipa asta Gândurile mele nu merită niciun ban Pentru mine contează foarte mult Mă întrebam De ce m-ai așteptat atâta vreme Tocmai pe mine am avut pe cineva Dar a murit. am murit Iartă-mă N-am vrut Hai mai bine, spunem ce făceai tu Acum 10 ani Mă căutam o slujbă Dar tu? Eu îmi plombam dinții <laughs> <laughs> Știu atât de puțină despre tine Se-mi spune că ești în pericol Că trebuie să pleci Poate Să plecăm, vrei să spui Cum vrei tu La patru și jumătate Luăm trenul spre Marsilia Cum ajungem acolo, ne căsătorim Ce zic eu, Marsilia Mai bine în tren Te iubesc foarte tare Să mă Ric Să mă ca și cum ar fi Pentru ultima oară Stop! Stop! Stop, ține! Bravo, copii! A fost aproape perfect! Eu zis întotdeauna că actor flământ a să resăvârșit <laughs> Bravo! Gata pe ziua de azi Hai ne vedem mâine La masă cu voi! Mâine, mâine ce filmăm? Da, ce filmăm mâine? filmăm mâine? Mâine filmam Ciodat Dumnezeu și scenariști a, Da, așa nu se mai poate Eu am să vorbesc Warner da, Crezi că el nu știe? Da, da, de, de, de ce di... nu întrerupem filmările până când e gata da, scenariul? Cum da, să-i întrerupem da, da, când avem da, la dispoziție da, da, șapte așa, săptămâni din care au trecut două? Bine, dar eu nu nu pe cine, așa. iubesc Perix sau Pilatus. Uite, iubesc și tu pe acuma. amândoi că nu e foc. Da. Așa. la urmă cu care rămân. Aaa. Urât mi-a fost mie de actor curios. Dragă Ingrid, dacă am cunoaște finalul, am fi cineva. Da, da, da. <laughs> eu, um, eu plec, mă aștept de mai Da, și eu mă duc să fac un duș. Da, aveți să nu adormi, iar se sperie Hall că ai murit. Hai, <laughs> <laughs> lasă. Dai, grijă. La repetere. <laughs> ai, 7 iunie 1942 într-un local coliudian Dacă eram băia deștept, deci te puneam pariu cu voi <gântu -i> Adică vrei să spui că noi ne îndoiam de victoria <gântu -i> Nu, chiar da nici departe Ziceați că e o problemă de durată, că japonezii joacă tare, așa că au suflet de sinucid păi Și nu? ce nu e așa? Am auzit că pregătesc niște piloți care sunt gata să se cu avionul asupra obiectivului Înțelegeți voi, pur și simplu pornești la sinucid Deocamdată astea sunt povești, pe eu pe să v-am spus clar, mai mult de șase luni nu durează Încă suntem astăzi? 7 iunie Vedeți? Șase luni de la Port Harbor da. Salut, băieți! Ceau! Ceau? Ați auzit? Ce în insulă Midoa japonezii au pierdut vreo 300 de avioane și vreo 5.000 de oameni Păi tu ce e? crezi că discutam noi până acum? Eu ziceam că vorbeați despre cinema păi, noi facem cinema, nu vorbim despre el L-ați <laughs> văzut pe bogat cu nevastă zară. Unde? Nu? Unde? Acolo în colț Aha. Nu știu ce au pățit astă seară Dar el povestește ceva de la filmare și par foarte pașnic și bine dispuși Eu să știi că o să se facă gaure în cer Vă <laughs> pariu cu voi. Ce vreți? Ca în 5 minute se iau de păr. ai mania pariurilor. Ce-ți trece prin cap? Nimic mai simplu. Trecem pe lângă ei și ne prefacem că vorbim despre generalul McCarthy. Pentru ei doi, asta e subiect de încăierare Hai să mergem. Hai să Hai să mergem. Hai Mike mergem. Hai să mergem. Hai să mergem. Hai să mergem. Hai să mergem. Hai să mergem. Hai să Ryan s-a cerut o pauză de 5 minute ca să se concentreze Și când a reluat pentru a 15 oară A intrat în restaurant pe bicicletă am, am... am... am... fost cu toții pe jos de res Mac Carter, ăsta general De-am avea noi trei generali ca Mac Carter America Ce? Ce bubi. tu i-ai auzit pe băiețești? Mm. Toată lumea vorbește admirativ despre Măcarter, numai tu l De unde știu eu că vorbeau admirativ? Cum să-l mai admire cineva după bătaia din Filipine, De unde a plecat cu coada între picioare? Poate nu mai o nebună ca tine. Ce ai zis? Ce ai auzit? A plecat cu coada între picioare ca un las ce e. Lași ești tu care stai aici când oameni ca el se luptă cu japonezii. Laș? Las și-mi Eu o să mă întorc. Auzi, el. parcă îi pasă cuiva de el. Știi câți americani au murit acum două luni în marșul morții în Filipine? Mm. După celebra lui plecare? 5.200. Mai bine erai și tu printre ei, bețivanule. Cine vorbește? Mai bine uite-te la tine. Eu, beată? Da. Oh, tu ești bet! Pe alte două săptămâni într-o sală de proiecție a studioului. De ce? Putem să începem? Să mai așteptăm o clipă, Mike. De ce? Bossul cel mare a zis că vrea să vadă și el materialul. Ah. Ah, Uite-l că vine. Bună, nața. Bună, nața. Bună, nața. Bună nața. Am, bine, am o vorbă cu tine, Bughi. Da. Bine aici. Da, spune Jack. Azi la șase am primit un telefon cum că te plimbai pe bicicletă în pijama și bat mort. se poate. Cred însă că în timpul meu liber pot face ce vreau. Important e că sunt în fiecare zi pe platou la șapte dimineața Treas și cu rolul știut Bineînțeles, în măsura în care rolul meu e scris Ascultă, Bughi Puține îmi pasă dacă îți stălcești cești ta pe o Dar zeci de oameni depinde de tine la filmul ăsta Și unii dintre ei primesc o leafă care ție Nu ți-ar ajunge pentru băutură în nici două zile Lasă, baltă, Nu se mai întâmplă În regulă Dați-i drumul Ce vedem? Scena explicație dintre Eric și Laslo După ce Laslo a aflat amorului Bun. La o tăietură. Am sărit pe fereastră când ne-a surprins poliția la întrunire. Te-ai întrebat vreodată dacă merită cauza toate astea? Întreabă-mă de ce respir, dacă încetăm lupta la moare. Și scapă de toate grijile. Am impresia că vrei să te convingi de un lucru pe care nu-l crezi. Fiecare om trebuie să-și urmeze ursita. Mm, se poate. Vrei să scap de dumneata însuți. Să știi că nu vei izbuti. Nu cunoști, ursita? Îți cunoști viața. Știu că iubești o femeie. Și -o dat e doar că iubim amândoi aceeași femeie. Știu că între dumneata și Ilza a fost ceva. Nu, nu vreau explicații. Mai știu că nu vrei să-mi vinzi vizele foarte bine. Dar Ilza trebuie salvată. Să știi că... Eu nu sunt numai conducător al rezistenței. Eu sunt și om. Bun. Și acum ce urmează? Păi, finalul. De care nici acum nu știm nimic. Stați, stați puțin să recapitulăm. Ce s-a întâmplat în acum? Rick și Ilza se reîntâlnesc la Casa Blanca după ce se iubiseră la Paris și se despărțiseră brus și aparent inexplicabil. Ilza apare cu Victor Laszlo, important luptător în rezistență, fost deținut într-un lagăr de concentrare pe care nemții îl vânează de mult. Capitanul Renault și majorul Strasser au misiunea să l împiedice să plece în America. Bine, bine, bine. bine. Asta știu, știu că există o explicație între Rick și Eliza, în care ea îi spune că îl iubește și că rămâne cu el, dar că Laslo trebuie să plece, nu? Asta știu. Asta e, asta e. Cine pleacă, cine rămâne și în ce condiții? Era, da, piesa, cum se te Rick Rico convinge pe Elza să plece cu Laslo și el se predă autorităților. Adică lui Renault și Strasser care abia așteaptă să l aresteze. Asta nu se poate! E. Ne-am schimbat personajul Renault care pe față face jocul Strasser, dar în fond de departa lui Ric. Ce mai e, băiat, se Atunci, să inventariem toate posibilitățile. Da, dacă îl Ilza... Ar rămâne cu Rick A, hol, hol, dragă, nu mă așteptam tocmai de la tine la o asemenea propunere <laughs> Cum să-și părăsească bărbatul la greu? Unde ai mai văzut așa ceva într-un film american? Dar nici plecat toți trei nu se poate <laughs> Nu-i nici moral, nici dramatic Deci Ilza pleacă cu laslo și Ric rămâne la Casa Blanca. Bun, bun, și pe urmă Ei, voi ni ce faceți? Nu aveți nicio idee? Ne, ne gândim. gândim Gândim, gândim Dar până când? Mi-a venit o idee. Nu se poate. Arestat toți suspecții. Asta replica de la început Când se anunță că găsit doi nemți în deșert Și că furat la ei vize de tranzit Iure, luăm și în final Sunt toți patru pe aeroport Rick, Ilza, Laszlo și Renault Rick l-a convins pe Renault cu pistolul în mână Să-i lase pe cei doi să plece Ilza vrea să rămână cu el Rick îi spune că va regreta Poate nu azi, poate nu mâini, dar mai târziu toată viața Motoarele avionului s-au pus în mișcare Ilza își ia adio de la Rick Ilza și Laszlo se urcă în avion Bzzz, Avionul pornește Pe aeroport. În pare Strasser care între timp a prins de veste că se petrece ceva Vrea să oprească avionul printr-un telefon la turnul de control Aha. Rick scoate pistolul și îl împușcă Apare în polițiștii Rick e gata să se predea Dar Renault le spune Maiorul Strasser a fost ucis, arestați toți suspecții După care Renault placă împreună cu Rick E începutul unei mari prietenii ha. e fantastic ha. E perfect <laughs> Ce zici, Jack? Ce zici, Mike? Ha? Uf! Bine <laughs> că s-a terminat! <laughs> martiu 142 seara de premiilor Oscar premiul Academiei de film pentru cel mai bun scenariu adaptare după o operă literară revine scenariștilor Howard Julius și Philip Epstein pentru filmul Casablanca. Ai auzit, hol, cine ar fi zis? Cine ar fi zis că scenariul ăsta scos cu Forchamps o să ia premiu? Da, și tu care toţi băie în gura mare că că filmul nu o să se facă. Da, formidabilă, ursita! încep și tu, că la un film? Păi fii atent! începută început după a doua zi după Pearl Harbor. Premiera coincis cu debarcarea americană în Africa de Nord, la 18 zile după ocuparea orașului Casablanca, difuzare națională cu două luni în timpul conferinței de la Casablanca. Stați, stați, Premiul Academiei de Film pentru regie este acordat în acest an lui Michael Curtis pentru filmul Casablanca. Dragă mai te felicit din toată inima! Din toată inima! De, de foarte multe ori am avut discurs pregătit și n-am avut premiu. Acum, când am premiu, nu mai am discurs. <gătă -i> Și în sfârșit, premiul Academiei de Film, pentru cel mai bun film al anului, Casablanca! Ura! Succesul filmului Casablanca nu s-a rezumat numai la această seară sau la lunile care au urmat când a făcut săl pline pe tot cuprinsul Statelor Unite. De-a lungul celor patru decenii câte au trecut de atunci, Casablanca a creat un adevărat cult. În universitățile americane au apărut cluburi ai căror membrii sunt specialiști atât în pelicola lui Michael Curtis, cât și în cariera lui Humphrey Bogart, actorul pe care acest film l-a propulsat pe culmile gloriei. În 1967 și 1978, Los Angeles Times includea Casablanca printre primele zece mari favorite ale publicului american. În 1977, Institutul American de Film îl plasa pe unul dintre primele trei locuri în clasamentul celor mai bune filme americane din toate timpurile. În 1982, Ghidul TV îl declara cel mai popular și mai desprezentat film pe micul ecran. În emisiunea Biografia unei capodopere, ați ascultat filmul Casablanca, scenariu de Cristina Corciovescu. Au interpretat actorii Ștefan Iordache, Mirela Gorea, Ion Marinescu, Ion Pavlescu, Mircea Albulescu, Emil Hosu, Mihai Niculescu, Nicolae Iliescu, Ion Chelaru, Mircea Jida, Nicolae Pomoje, Janin Stavarake, Atena Demetriad, Rodica sanda Ciuzuianu, Lili Nica Dumitrescu, Ruxandra Sireteanu, Violeta Berbiuc, Mihai din Vale, Valentin Teodosiu, Nicolae Călugărița, Boris Petrov, Aurelian Georgescu, Constantin Fugașin, Gheorghe Pufulete, Constantin Botez. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Tatiana Andrei -Cic. Regia artistică, Titel Constantinescu.